2008an Eusko jarularitzan harreman ba, hau, orre muga, muga, esaten da, baina hor harreman iketzekoen, eta harreman hau sendotzeko eta orduzko hostikan ba, lanian egea nola baita gurek gazteek, eh askenean formakuntzaren bitartez eta hori muga horiek desagertarazi eta lana egiteko eh endaian, Baionan edo Donostian edo Tolosan eta hori da ba, pixka pizka bat saiatu e, biargiena eh gazte hauekin, ze hauetia etorkizuna eta hoiekin hori hori landu biargdu beraiekin. Hmm. Nik egiten dutena Inakien segidaekin ikusten dut zulaik nola bizi den. Handaianek ikusten dut zulaik biskoldekoien ritmarima da biskoldeko eskoldunak Bizin, handaian, elgarrekin. Zenako, eh, irunan dien gaztiak, ez dute lanien nartzen gure eskoldian, handaian, bayonan, edo eskolegia dibarnean. Eta diploma berekin, be nivel berekin, kalifikazione berekin. Hori gauza izi erri untza izan da, kalifikazione bera haukeiteko, gazte guzienako, er eskolegia eraitzeko, bat eskoldaten, bat bestian, Hemen, doni banen, uh, nunai eskualerian eta kalifikazien berakien hazeko. E